Так Афіна промовила «Зевсова донька». Почувши голос богині, не став телемах тут баритися довго. Милим зажуреним серцем додому поспішно подався. Дома застав женихів він зухвалих. Одні у покоях патрали кіз, а інші свиней на подвір'ї смалили. Сміхом тоді антіной Телемахові рушив назустріч, Руку узявши, назвав на ім'я його і слово промовив. Що ж, Телемаху, шаленцю ти, високомовний, надалі! Викинь з грудей своїх намір нам шкодити словом і ділом! Краще поїсти і випить ходім, як раніше бувало!» Те, що потрібно тобі, усе приготують, Ахеї, і корабель, і добірних гребців, щоб доїхав ти швидше в піло священний чуток про славетного батька почути». Відповідаючи, мовив на це телемах тямовитий, «Не випадає мені між зухвальців таких антіною, Учте справляти спокійно і безжурно тут веселитись. Що, вам не досить хіба, що усякого скарбу багато в мене понищили ви, женихи, коли б був ще дитям я? Нині ж дорослий я став. І чую, що мовлять навколо, все розумію цілком, і в грудях відвага міцніє. Тим, то жахливих на вас і спробую, кер я наслати, впіло приїхавши, може, чи й тут ще, між нашим народом. Я відїжджаю, і буде немарною путь, що, кажу я, щасною буде, тож йду. Хоч ні корабля, ні гребців я власних не маю, як видно, здавалося вам вигіднішим. Мовив цей руку свою, він із рук антіноївих вирвав. Легко в той час женихи клопоталися учтою в домі. З нього знущались вони і словами, і з глумом ганьбили. Дехто отак говорив із тих юнаків велемудрих. «Мабуть, такий телемах убивство на нас замишляє». Месників він привезти, чи з піщаного пілоса хоче, чи аж самої спарти, бо прагне туди він страшенно. Може, в ефіру на ниви родючі він їхати хоче, щоб від тіля привести душогубного зілля отрути, в чаші насипати нам і усіх нас нараз погубити? Інший ще так говорив із тих юнаків велимудрих. Хто зна, може і він із своїм кораблем крутобоким, як Одісей заблукає і далеко від рідних загине? Клопоту ж це і для нас могло би ще більше додати. Ми його скарб між собою повинні були б поділити. Дім тільки цей залишили б ми матері з мужем майбутнім. Так говорили, а він, у батькову з дахом високим сходить комору широку, де золота й міді лежали купи, і в скринях одежа, і оливи запаси пахущі, в глиняних амфорах, в ряд опертих омури стареє, чисте вино зберігалось, солодкий напій божественний. Дні не чекаючи той, коли Одісей у блуканнях горі зазнавши багато, усе ж би вернувся додому. З засобом двері двійчаті, міцні і пригнані щільно, вхід замикали. Днями й ночами сумлінно й старанно ключниця пильно усе стереже. Вельми досвідна жінка. Опсова донька стара, Евріклея, пейсенера внука.